Slavoslovia 204, de mulțumire pentru darul renașterii. Aleluia, slavăție, Doamne, să iubim stăastim, și mulțumim, fiindcă asemeni unui prunc în noi te-ai născut, când între fii împărăției tale, sem pe frunte și pe mână, cu numele tău cel nou făcut. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăastim, și mulțumim, fiindcă noi, tot rostul nostru cel lumesc pentru tine l-am lăsat, și pacea ta. În Sufletul nostru, ca o mireasă, pe partea Sufletului nostru a intrat. Aleluia, slavăție, Doamne, Suistoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de datoria noastră cea mare ne-a iertat. Și cum să iertăm pe toți datornicii noștri ne-a învățat. Aleluia, slavăție, Doamne, Suistoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă urma pașilor noștri pe care preasintei trăime a așezat și prin grija, da, îngerii și preoții tăi, pe noi la nunta ta ne-au adunat. Aleluia, lui Via, slavăție, Doamnei Săistoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre, surde, oarbe, bolnave, cu mila ta le-ai vindecat și un sens nou vieții noastre ai dat, când în legii legei iubirii ne-ai îmbrăcat. Aleluia, lui Via, Doamne, Doamnei Săistoase, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când ateii, sataniștii, păgânii, sectanții, depădații de la ortodoxie, în Gheina s a aruncat, în geana noastră lacrima ta a tremurat, Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă în candele inimilor noastre uleiul rugăciunilor l-ai turmat și fecioarele cele înțelepte ale virtuților cu ele aprinse te-au așteptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui Histoasă, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumea ne-a urât, ne-a lovit, ne-a blestemat ca semn că pentru noi nașterea ta cea sfântă s-a petrecut și ne a binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii tăi, pe scara cerului, ca în noaptea nașterii tale, au coborât și au urcat în sufletele noastre ca într-un vis, la momentul parosiei, le-au suit și în prearma Ta le-au așezat. Aleluia slavă Ție, Doamne, Iisue Te iubim și îți mulțumim, fiindcă toți dușmanii Tăi care Te-au prigonit asupra noastră s-au nepustit și pe aleșii Tăi i-au lovit. Tu ești judecat și pe le-ai măsurat.